حروف مقطعات مقطعات د قرانه پاک په پا 29 سورتو سر کې راځي یو کم ډیر سورتو نو سر کې کلم مفرد راځي نون کله صرف صاد کله صرف قاف او کلم مرکب راځي الف لام میم کلا الف لام را کلا ح کلا قاف ها عین صاد اچھا زوړ پس دیتا ہوئی حروف مقتعات مقتعات تو تولیوئی دا قطع نا دے آ حروف چیزان ځان لوی رکی اگر شکل سا دے شکل دا علم دے علم کاری دا چا علم میری کرے ہوی رکی گی لام می جدا جو دا دے مانا مطلب سا دے پدے کی زمان دا مشایخو دا تبصیر مطابق شپاره سقوال شپارس په دیشپاره سو کې یو قول آسان او د جمهور دې چې بس ټولې قصه خدمت نیږي بس آسان هغه قول د جمهور دا دی یو الله عالمو به مرادي به ذلک بس آسان خبر الله پويږي په معناو مراد د دې حروف بس الله د پتالا او دم دا چه دا دی حقیقی معنی و مطلب او تفسیر سیوا دا اللہ نا بلچاتا نه دے معلوم بلچاتا معلوم نه او دا مسئلہ چې دا اقوال بگی سنگه پیدا شوی دی نو دا بسورت علیمران کې او آیات راش د قرآن مطارق ہوا اللذی ہاں سنگ آیات آہ اللہ قرآن را لے گلے دی بازی دا دین امن ہو محکمات وو حروف متشابهه سو محکمات tie so متشابهات دي داغه ذیل دا کې بیا تفصیل کی چې دا حروف مقطعات دا متشابهات دی کړی سو کوئی دا متشابهات دي سو کوئی ندي سو کې وايي متشابهات دي نو متشابهات او پمانه باندې بیا اورما فوجي کنه فوجي دامي و اختلاف ده سوق چوي متشابهات او پمانه بل سوق نه فوجي نو دا د جمهور مسلک ده او والله عالم به مرادي به بس خبر ختم او سوق وي شدا اگر چې متشابهات دي خب باز خلک ل الله د علم ورکړي علم ورسري آیات کی چیز او هغه را غیاکې وای چې د دینه څنګه استدلال کوي دا پوهه اول طالب عمران ته جوړه ټول خبرې په یو ځای نه کوي خبره نورو ځایونو ته پریږي نو کومه لامل چې وایي متشابهات دي خو بازو علماو له الله د دې علم ورکړي وهبي لم نه بس له سړکه واچي د دې پهلم پوي شیخ القرآن ری مولا وی حضرت سیف درس کو مولانا حسیني پنجابی ری مولا مات درس دوران کې وی چې باز علماء الله د دلیل فهم ورکړي د باز علماء دا راایده ویما الک سوک ویچله ک شاوري الله شاوري الله ته پوي ده ویما وتوی نوی او ته نو یې غلې شو نو ویما چې نو وای اوثر لگدا شي آزادو کنه باز شاهر استاد سډیر کریم ویما وای بچو زم سم آزاد سره وی ویما چې خاطر پوي ګمونته نه ښه ویده دا سیلم ده چیزه پی پویگم خداسته نشم خوده ایمان چی دا بلا سینگه ایلمی چی استاس بیگی و شاگر تینشو خوده وی آو کن دا سی ویو سری گوڑه نی خوده لیکن اواغه تا پی پویگه خواگه دا اواغه لیده لینه دا خوده لینه دا اوشتا نا تا اغا تا دا, دا گوڑه حقیقت کارکول شد نشد کن تا پی پویگه چی خواگه دا خواگه پی نشد پ نواب علماء داوی خو حال کوم علماء چې د دې سمانا مطلب بیانایم نو یا ساده دا د دې حقيقي تفسیر نه دی دا به تعویلی معنی دی تعویل معنی امکاني ایڅه ا کارای نو باندې س قواعد باندې س تعویلی معنی امکاني معنی معلومه لکه کوم خلک چې وای چې سم مطلب اشتا نو هر خلک سو کوئی دا, دا الله اسماوتہ اشاره نومون ا ل الله لام لطیف میم مجید الله نومونه دي اسما لکه څنګه چې زمون په اردو پښتو کې بلکې انګلیش کې زیات استعمالي ایبریشن شورتوي کیږي کې کی مخففات یی کنا یو سره خپل نوم لیکی مثلا محمد پځے ایم ایم فلان ایم نایم دا محمد پزیدی اگر چھے فتاوی دا لی دا محمد پزیدی معنی ایم لیکل دا خبره نا دا خوزمار دا خلق خبره کنگا نا او جودا مسئلہ جودا دا د زلطہ زلطہ زلطہ دا مثال پتور میں یا دا تنظیم نو نمو د نو نم دا تنظیم او بودی خواه غا انگلش یا یوٹا که تیرا واری ای ٹی ایس این ٹی تقران عربای کې مستماری عربای کې دا الف لام میم دا حروف جدیده د الله غا اسماوت اشاره او څو کومې سمزادانی نو ته اشاره لک الله دا الف الله ته اشاره لام جبريل دا لام ناغت شه او میم دا محمد ناغت شه نو معنی دا ده الله وانزل بواسطه جبريل على محمد صلی الله عليه وسلم ذالک الكتاب اللہ دے جبریل امین په محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا کتاب نازل کرے او سوک داوئی لکہ جواہر القرآن کے شیخ القرآن رحم اللہ علیہ کری شیخ القرآن رحم اللہ دا پینڈا ہے ابوئی دا اول تا لام اشارہ دا لازم تا او میم شرع ده مؤمن یا مسلمان دا نو مسلم مانې دا شوه اولو لازمین علالمسلم ذلک الكتاب په مسلمان چې اول لازم دینه دا کتاب دی دا کتاب دی قرآن نور کتابونه روسي اول د وایا په دې ځان پوهی باز خلق نور مقیق اورېږي اول په سکول کالج وایو قرآن سره بیا ګور نو موږ یو استاد دې روسو ټم کې راځي پڑھی کې نو اسکول کې متحر استاد نارو د بیگاوې اسکول کې وایو لا راغه د خپل ځې متارقه فمو اسکول تر هغه خبره کوله امه توبې چې زمونږ دا ترتیب دی مونږه معشومانو او تا دنیوي تعلیم سره سره انګلیش مې سويدا دا ساينس وغيرها سره سره د قران ترجمه خو دا تو قران ترجمه یو پیریډ دی نو استادان ولکن نه ویا غپلاړی ډاکټر وي غما ته وای چې بس زمام صرف د زینه دا مقصد دی چې انګلیشي سترانګ شو به قران مران لکه پرېداکان لکه اول قران دی ته انګلیش مې انګلیش ورسو ګوره لکه حدیث کې راځي معشو م څنګه د خبرو شو نو ول کلمه به لا اله الا الله دا و توقای او چې دا سلور کالو شو سوره تیم وزامل کې به وایو ان شاء نو چې سلور کالو شنو بیا با ورت تل القرآن. قران باورته کي نوبرحال قران اول دارنګ زموم ته موليان او طالبان يوزه هنده ادا اور دې اورګه اول صرف نه وي وایو نبيي ابو قران وایو ساته چې کم سره اول قران نه وي کنه صرف نه وي دغه ستو قران نه یاد کیږي زکا اگر صرف نه وي د ذهن داخې منتشری که چې قران ته ویته وجونی شه القرآن رحم و یو خبره کوله دا خبره را نه نقل کوم او چې کم سره بلکل خالی و ذهن مال راشي قرآن, تا. نا پا بس پا قرآن پوش. خوب پوش. دا ناغه په سلوي ختمیند سلوي قرزه کوي بس په قرآن پويش کیځنه کی خو پويش دا د دل د ذهن جوړش کو چې دا کم سر نه ویری کنه او دکینی نو ته وای په ډرکلونه کې نه جوړي وله وای درس کوم نوځه د قران مقصد ویم هغه دې ته خیالي دا مبتده پکې کوم شوا او دا خبر هغه مبتدا خبر ته پوری هغه مضمون ته خیالي نو دی وځي هغه ا ماقصد یاد ني کی زماده خبر دا مطلب نه دی چې دا سر نه و بد شه دې مونږ ویل دی وا تنه حالا د فنونو مو چې ما سره د نهوي کتابم په درد کشته خو مطلب میدارې چې غوري قران نه ټول نو قران مقصد ده مونږ چې د صرف نه فی وایو د سده بار وایو قران د بار وایو کړه نو قران سره تعلق ضروری ده نو دا یا ساته قران او زمای یو تجربه ده کوم الګ چی قران اول وی ترجمه او کړه بیا علم تروت او اغه الګ چې د قران ترجمه نه د کړه علم تروت دي د دمنس کې بدل ځمکه آسمان فرست الله د ذهن کول وکړي دپه د صرفم پویږي هم بیا پویږي د ترقیکې مخکې ته زموږ خپل تجربه د مون مدرسه دا درسی نظامي شری مون سر چې کم طالب علم د دی زیره قران یې ور د هغه کې او د بار هغه کې ډیر لفرق چې قران نه یې بالکل دته د مسائل احکام د عقیده و غیره ار څه ده ان کې پراتې دې ډیر پاسان دا دبه د قران خیر او برکت نو مطلب دې پوره وی چې اولو لازم نه اله مسلم ذالک کتاب دائم وي سے امام ول مولانا عبد الله سیندی رحم الله اپا کیوبله توجیکای اوې دا حروف چې دي کنا مقطعات ديځه کې دا ابجدو کې صحیح حساب ته اشاره ده او یو ګور په ابجدو کې الف 1 دی او لام 30 دی او میم چې ده 40 دی نو راڅوړو 30 او 71 نو الف لام میم کلونو ته اشاره ا الف لام میم ذالک الکتاب 71 سال باد او پیغمبره ذالک الکتاب دا کتاب عالم کی خوریږي نو دا قصو شو مولانا عبدالالله سیندی رحم الله بارکه માતા اوس کا اورځ ویلو چاغه ذہن والے انسانو هغه پداسه وخت کې پورتشه او چاغه وخت کې په دې ملک باندې انګریز مسلطه نو دا غب دل او دماغ او چاپ روتو چه انقلاب ناغوی دا قرآن مقصد او انقلاب او مولانا و ویدالله سیندی خلق دیر نای آده ری ری اید خودان ریر نن که پا ابغانستان بانده انگریز نشتا عمق که وقتونو که, که نا او انګریز له چیکس ور کړې شوه د افغانستان آزاد شوه دي نو په دې کې د ټولو نغټ لازم اولانو بيد الله شیندید تر تا به تاریخ معلومیانه شیخو له هند یو استاد د شیندې مولا محمود له سند یو باندې هغه دیولګ افغانستان ته دلته انګریز مسلطو نو دلته انګریز له چیکس ور کولو د پاره شیندې سے دلته حرکت شروع دا شاولهند دلتم ته تحریک شروع کړو خو د خپل تحریک مضبوطولو لپاره وتدا ضرورت چې چرتن اسلامی مملکو کې مونږ سره یو حکومت untریږي زموږ رستو د هندستان مسلمانانو علاوه مونږه انگریز شيکاس ورګ نوبل قریبی ملک نو سیادت افغانستان نو التا د امیر حبیب الله خان حکومت امان الله خان او حبیب الله خان نو افغانستان ته شول هند عبد الله سیندی وړيګه تو کالا پا بغانستان کی سندی سے پاتشو ہے او دا کاریوکا چې پا بغانستان بانے دا برطانی دیر لئے اثرو تو برطانی او آلتا بلکہ برطانی مسلطوا سندی رحم اللہ امان الله خان تایارکا امان الله خان د سندی سے شاگرد ہے اغیر تایارکا ده حبیب الله خان نبا مان الله خان را او په افغانستان کې د انګريز سره چې کومه مارکی شوه وې نو په دې کې د ټونو نړیواله ځیندی شوه حبیب الله خان او امان الله خان سیندیرانه خلکړي د انګريز خلاف او انګريز ښکسته افغانستان آزاد شو د د سیندې مهنت رحم الله نو مولانا عبدالالله سیندې باندې دا او نقشو انقلاب دغه تفسیرونم شته خپلې نه دی کړی خوشاغاردانه یې عملي داغه تفسير اندازم ساجيبه نو سیندی سے بمبن انقلاب خبرې کې اموینه نو دغه څه وا تاریخ چې نړۍ وګوري 71 سال بعد د نبی عليه الصلاة والسلام د هجرت نه بعد والا تر 71 هجري pore دغه حالت چې پټوله دنیا تقریبا تقریبا د مسلمانانو حکومت افغانستان اندوستان او د اسلامی ریاست حکومت او خلافت بل په یورپ سره په بارډر لګېدلې په ټولو دنیا قران مسلط الف لام ذلکل کتاب برحال نو دا حروف مقطعات ذلکل کتاب العربیخه او څوک کیوی د دې په معنا مقصد صرف الله پوېره دا د متشابهاتونه دی او د الله نه ثواب بل سوک نه پوېږي نظر ته یو سوال پیدا کی څخه په بل سوق نه پويږي نو بیا الله روړې سره پای د عجیب خبره پويغو په نور عليګري دي نو خبره سلدا دا چې یو خو پدې کې مقصد دارې دا مقصد ده چې د دې کې الله پخپل کمال علم او دا بنده عاجزي ثابتول غواړي دا الله دنو وسیل علم ده کنه چې دا الله علم باندې تاسو نه راځي چې ټول علم ولا یحیتونه بشیئ من علمي او دا بنده عجزه چې مړستا یلم ډیرم زیاد شي دی چې نو د قلیلم دی چې پاره فلم نه پوي ده دا. او ربنا خبر اضا د کنا چې زوري خونه ده کنا چې سړي دنیا کی پغې د خامخه ته پويږي زه شي نه داسه شتا چې هغه عالم دیلم نه بهري یو سره عالم نو څه مطلب چې دت مالها مالها د الف نه پرېر څه معلومي د عالم چې ورته وای کنا دا د bazie معلوماتو په بنیاټ ورکی شیخ حسن جان صاحب وې چې مونږ ته و استاد وې چې زمون معلومات زمون د مجهولاتو په نسبت ډیر کم دي یو څړې عالم ډېرملي عالم شون معلوماته کم دي مجهولات مونږ نه ډیر دي مجرته تکبر پیدا نی چې دې رغټ موله اوله Poem ناله فلم می کې دا مقصدو چا عجیزی وا او بل ورکی یو لوی امتحانو الله ګوري زمادہ بندا زمادہ کلام زمادہ خبره مني کنه مني بس دا الله کلام دی کزه په پویدم کنه په پویدم نو کللم مین یندې ربینا سورته یې لمنان کې راځي مه په پویو کنه په پویو کللم مین یندې ربین دا زموږ د رب د طرف نه نو بارحال د الف لام میم حروف مقطعات و دا د یو سو اقوال ماتاستو او ذالک الکتاب الارب فی حدل المتقین دا صورت بقر داولی سے اول باب او پدے اول باب کے موئے تمہید دے ٹریننگ او تیارے دے اول پدے آیات کے عظمت دا قرآن بیان او دا قرآن پاک در صفات دا عظمت دا پارا یو الکتاب دا قرآن یو صفت دا دے چھے دا الکتاب ویم لارب او درم هودان دا درې صفات درې صفات د قران دلته بیان یو ال کتاب کتاب نه ښ بلکې ال مطلب څه اے ال کتاب ال کامل د قران یو صفات دا دی دا چې دا کتاب کامل کتاب دی کامل نور کتاب د دنیا کې شتا بدم شتا او خامشتا دا الله کتاب تا رسیده نش بخاری شریف بارکه زمونگا لسنو دا جماعت دا خیده دا دا مصلک دے دا قول دے چی اصح القتب ہو با کتاب اللہ با کتاب اللہ نو الکامل الکتاب الکامل الکتاب یعنی کامل مکمل کتاب کدے نو صرف تق دے بل کامل نشی کے دے بل کامل نشی زما شیخ علامہ نیلی رحم الله بوے چې قرآن بارکه الله وی ال کتاب مطلب څه قرآن کامل کتاب دی د کتاب ویلو مستحق بس صرف دا قرآن دی قرآن کتاب ہے اور دوسری کتابیں کتابڑیاں ہیں کتابڑیا دا قرآن باندې نو کتاب ویلو لائق نه نیما کتاب خدقه کتاب نو یو څه پد قرآن دا شو ال کتاب معنا کتاب الکامل دویم لا ری بفی لا ری مطلب چیارا مسئلہ وارا خبره د کانی کر خدا دبل کتاب په مسئلہ کې شک که د دا تحقیق نا خلاب که دیش چرت دا نصوصو نا مخالفت رت لیش عالم صحوه و خطا که دیشی الله کتاب لا ری بفی دو دویم صفت او درم حدن قدان معنا عظیم شان هدایت والا کتاب نظر صفات د قران صفات ډیر ګڼي په قران کې خودلته زيادات لري وروړل یاد ساته قران کې چې چرته د قرآن صفات راځي نو دلته چې کوم دادر بیان کړل یو د قران کمال کاملیت دیم د قران هر خبره د کاني کرخه کې دلو یقینی بهشکه او درم ام د دا دری صفات دا جامع صفات تی چې باقی صفات تو طول و رجدی تکی گی اس قرآن کے گور اے صفات چرتم چرا دی ناغ صفت تعلق د قرآن دا کمال سرعی نوال کتاب کرا گئ او یا بیددی سرعی چې دا بیشکا او لاریب دینو دا بلاریب کرا او چرتب دا قرآن دا حدایت سره تعلق لنوالن کی صفتی نوال خودن کرا ناغ صفات دا سی دری جامع چې دا باقی طولے صفاتو مارجاد آدھا دری صفات چھو اُسے گو رہے ترجمیت ذالک الكتابو دا کتاب چھے دے دا کتاب چھے دے هغه کتاب چھے دے لکا نا ہو والا ذالک که آغا ذالک که اس میں شارع باید پارا دا دا سی پکارو حاضر کتاب وی ذالک الكتاب د دې او جذادا چې د قران پاک داغا او رتبې او د مقام د وجینه چې مقام او رتبې ډېر او چا تولرې دنو داغي د دا وجینه ورته ذالیکا اسم اشاره ورو او یا دا چې دا ذالیکه د دې پر روړ چې دې صورت کې زیات تر مخاطب يهودي کنا او دای دا په کتاب کې د دې قران تذکيره وا او په مفصلینو عربي بارا تر نقل کړي دا ثابه کرام مبارکه او د قران مبارک چې هم فی صدورهم ثابه کرام مبارکه راځي دا سي الفاظو مخینو کتابونو کې چې دا ری اناجیل منه قرآن به په شنو کی پروت دې مت تذکيره شنو کې علما حفص نو څنګه د قران تذکره په مخینو کتابونو کې نو دیتو وی ذالکالکتاب آغا چستاسو کتاب کے تذکرے بکھا نا آغا دا کتاب ذالکالکتاب آغا تیشارک اچھ مخ کی کتاب انو کے تذکر آغا خو ذالکالکتاب دا کتاب چھ دے آو بل دا یوازی غوریت دا نحوی دا قیده یاد مساعت نور کتابونو کی نور قیدیم بیدانا صرف حیده تو نحوی کافی ابانیک تفاق دا ذالکا چی سنگا دا بعید دا پار راجی نو دقرنگ دا ذالکا سر اشارا راجی دا پار دا معلوم بین المتقلم والمخاطب کل چی دا متقلم و مخاطب منس کی او شی معلومی نو پا هغه تر امسکیږي اشاره کی په ذالک سره یا هزا سره ځکه دا قاعده ده نه وی چې هزا ذالک سره خو اشاره کیږي چاته مخصوص دل بصرت او دلته چې قران کانه نازلیدنه او وخت خو محسوس ویل بصرت نو کتابی دیشکل کیو نو دا ذالک او هزا سره اشاره کلا کیږي معلوم بین المخاطب المتکلم نو الله پاک چې کوم خطاب کوي مؤمنانو سره یا يهودو ته وي نه ای ته معلومو کنه چې هغه مختلف کتابونو کې تذکرہ شي ذالک الکتاب او قران کې شتا روستو پرای شي کله چې سړی مري نو دمر په واقعي فرشته و سره ولاړی نو فرشته ور دته وي ذالک ما کنتمن هو توحید ذالک یادایي ها مرګ یا دی که د مرده په سُرګې ني مربتر وکاری ذالک د چې ستو زموږه ممس معلوم دی چې دا ځان کدن دی او ساده نه خلوب دا مال ذالک مذکر معلوم شته شارق ذالک الكتاب دا کتاب چیرې دا کامل کتاب لا رې بفي ہے شک نشط پری کې پری کې شک نش وذیک شک نشا شک په ارشی کې کېدې شي شکی دې که کمزې کې نسبت تامې دلته نسبت, نسبت تام نه نسبت تام پیژنې اے یو سره و عزت کې شک نشتا ذک یا نه کې لري د علم د زید په علم کې شک نشتنوس خبره صحیح نسب تام شنو صحیح ده خو ته ټول او رضوا عزت کې شک نشتنو د سمانه نه لري خو د زید په علم کې خبره و صحیح شو دلتا لاره به په دې قران کې شک نشتا نسبت نه لېتا ده نسبت قران بل تام کړي اغه تام نسبت بدلتا راوالې نه ترجمه بتای شي لنده لنده خبرې کوم ښه یو آیات کو پورو کو کنه دې چوٹه په ها دا کم ځای کې شتا قران پاک کې ډېر ځین کې چې دا نسبت الله رب العزت تام کړي او پورو کړي لکه صورتِ سجدہ بسو گو رہے صورتِ <laughs> سجدہ ابتدا سر <abstraction> <clears throat> نا یہ وشتہ مسیح پارا صورتِ سجدہ علف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين خبر پورا تنزيل الكتاب ارالې گل د کتاب لا ريب فيه شک نشته پدې کې پس کې چې رب العالمين چې د رب العالمين دا طرف نه ده اوس خبره پورا شي نسبتا مش سمانه د الله د طرف نه پكيدو کې شک نشته نو دا معنا راوالو پدې باندې دې تیر ختم او تفسير روانه په دې تیر از دی او جواب دی باندې سرار ارسل اړه راځي لارې بفی لارې بفي ه شکنيش ته پدې کې چې در طرفه الله نده د الله طرف نه پکیدو کې شکنيش ته ولي منکريني او مشرقینو شک او کنه څه وي او میقولون افتره دیوی دې محمد رسول الله سلام دا قران ځان نه جوړ کړي دې مداغې د خبرې تردید مقصد دې چې لا ريبتي ہے شک نشته په دې کې چې دا الله تعالی طرف نه ده تاسو به شک دې چې دا په دې محمد علي سلام ځان نه جوړ کړي لا ريبتي نو به شک کتاب نو دې دا شو چې به شک دې د الله تعالی طرف نه ده او اره خبره یقینی ده به د لا ريب ده اې د دنیا د هر په خبره کې کی شک کیدای شي د مولی صاحب خبره غلطې دی شي شک کیدای شي د پیر صاحب د مولی صاحب د مفتی صاحب د عالم صاحب خدای الله خبره غلطه نه شي کې او نه پکه شک کیدای شي پښتانه وای د کانی کر خدا کانی کر کانی کرخه په جن ها د کانی کر خدا کې مټاوی گین کانی کرخه په د کانی کې چې کرخولې گی دا نه چې په کانی کرخراکه یو مېټایيږي په کانی کې کرخه یو دلوله کې کی ده کنه نو بیا دا کانی کرخه نه مېټایيږي بیا نو دغره د قران پاک د احکام مسائل د کما عقیده دا چې قران بیان کړي دا نو لارې بفي دا د کانی کرخه ده دبل چې خبره غلطه کیږي شکی کیږي شخو د الله باندې فشار نظر وګورې قران ته ګوريخه از نه چې قران مخه بل سرایشی نو هغه په بیا تلې نه په قران به بل تلې قران به په بل نه تلې دا ټول کتاب په قران ادا به سرای دی ان شاء الله وای قران بارکه الله وای دا میزان دی میزان څه معنا الناس ناس خلک په دي تلې کی خپل کیمان عقیده عمل هرحال دریم صفته ده هودن هودن نو مراد دا تنوین د تعظیم نه عظیم و شان حدایت حدایت نور شینم کی دیش مولی صاحب سڑی تلار خی حدایت کئی بلد دین کتاب راوال اغینا بس ما سلٹکی جزدہ کئی حدایت شدام کنا خو لیکن دا قرآن حدایت عظیم و شان حدایت دا سے حدایت بے ابل لکه کوئی بنی اسریل کی برایزینا ہم آیات حل تاوئی اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَ بېشکه دا قران داسې هدایت کوي چې ډېر مضبوط مضبوط هدايت مضبوط هدايت مضبوط هدایت هدايت ده د مضبوط هدایت ته چې د دې لپاره بیا سنښتہ مضبوط های ډوز دی های ډوز ډاکټر دوا دا یې نو چې یو څړې پيور ډوز خني شي بل اخرته دا ده های ډوز درک به دینه مخ کې وچه دوا یې نو دا قران ډوز دی دینه برا بیا نشته تا از دې مو شان هدایت خدا هدايت چاله دی للمتقين متقينو دا پاره دا قرانه هدایت ته متقين هدايت معنی ما فاتحه کې کړه وکړه نا یزم شوغه څلور 5 ځ او دوه معنی خدل للمتقي دا هدایت ته متقينو دا پاره نلکه د مونږ غریب بثکو چې متقين لږ مونږ نه غار چلکو مونږ به تسنه و نو اصل کې قران پاک کی روستو برابر شي سوره تبقره کې اومدي سوره بقره کې 153 ايات کې التوي شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس دا قران د ټولي دنیا د خلکو لپاره هدايت ته او دتوي هدى للمتقين متقينو لپاره هدايت ته دا اور سي دي خبري خو التوي هدايت د ټولو د پاره ده او دلتا هو دل للمتقين معنا منيبين یو معنا داکي مفسرین چې دا هدایت ته خدا پاره د طلبګارو طلب کیچا کی دینه و फायदा ای ای ډاکټر کپنے والا حکیم دوي جوړا کړي مثلا دا د ټوخي دوي او څ چار چا ټوخي دغه وي دار چاته به دغه دوي ده خو دین افاده سو کری چې څوک استعمال کی استعمال کړبه ته فائدہ واری نو زدا خبرم سیدا چې دا دوي ډاکټر د هر ټوخي والو لپاره جوړه کړی ده ااو اوبې حقیقي او دا خبرم سیدا چې دا دوي صرف اغه چا لپاره چې څوک استعمال ګډه کړئ خبره هدايت د ټولو لپاره ده خو فائدہ د هدايت ته غلي جوړتکین انعبت پگی نو متقین پا معنی دا منیبین کبیر و عالم دا معنی دا چه انعبت پگی آویادا شوکا چه دا حدن معنی بدل اک حدن حدایت پڑی رو معنی رایت یو پا نور نور نور تبیر کی رانا اے حدن للمتقین اے نور للمتقین دا قرآن رانا دا متقین دا پارا حدایت د ٹولو دا پارا دے آم خو الرانا د متقیانو دا چکم خرق دا ازدکی پدی عقیدہ عمل برابر کی نو متقین پا خبلا مانا شوا و حدن پا مانا درون شوا یا حدن پا غمراتے بو کسلورا ما مرتبہ مراتے نو حدن للمتقین دا قرآن استقامت تے حدن استقامت للمتقین و متقیانو دا پارا ہدایت تولتا کی ہچ خپل <سؤال> عقیدہ او عمل په برابر کینو دا قران پکې بیا استقامت هم پیدا کی کلا کواله پیدا کی ھدل للمتقین همدې دریم صفت او دا هدا د معنی مقیشو متقی څه تعبیر کی بس متقی هغه څریرے چې ابن جریر وای تفسیر ابن جریو الضینا یتقون الشی و یعملون بطاعته دا خلق دکت تقوا پرهیزګارې ته وای پرهیزګاری حدیث کې مثال راغلیو تقوا څه ته ویل کی یوالا را دا او هغه کې غنی دي ډول تر پهتا او یو څळे په دې غنو پلار تیریږي او دا کپڑے ځان ندا شي رنگاړي او د دې غنو بچ بچاو کې ځانو بایق متقی کنا د دې دنیا د دې رنگینونو تیریږي او چې سومره ماسیات اونافرمانې او ګونونه او شقیات او بدادتی د د نظان بچ کار دا چې ت د متقلله پرزګ بیا د تخوا مراتی وي نی جریر والله یو دو ته په کشاره و الله زینه قونه شرک عملونه بطتی چې د ش نظان بچ کوي او د الله دا الله د رسول پهاعتادبانې زندگی تیریئ عمل کو دارن. فه مراتب کی یو یادہ چې د شرک کفر نزان بچکی یو مرتبہ د بدعاتو نزان بچکی درين د ماسیاتو نزان بچکی او سلورم بیا د شکیشینم نزان بچکی شک چې بقیره کناغي نزان بچکی دا د تقوا به غالا مقام ای تورعا وی بیا حدیثو دا حدیثو کېو د شریعت په اطلاع نو متقین هدل للمتقین دا قران عظیم و شان هدایت تل للمتقین دا پاردا یریدن کو یا هدل للمتقین رانا دا نور دے دا پاردا متقیانو یا هدل للمتقین هدایت ته منون کو لرا چې چا کې او منلی نا خلق دا پاردا هدایت قران تر راغه نو هدایت بو کی. قران دا چې کتاب دے چاپهซีนه ذات د الله غنی ده نو کتاب او کلام هم د الله غنی ده او د حدیث کې راځي نبی علیه صلاتو و سلام فرمایده قران خبراله دا د زونو دا, زون دا چې زروزی لکه اوخ چې د خپل رسینو دیو په منډه دی قران سره د تعلق نو ناظرته ویلې وا او بار بار د تلاوت نه کوریږي بدن حفظ وکړو او ځان سره د اورنه کې ریږي با ترجمه تفسیر یاد کړو خو هیڅ دګه بار بار ورتکې نه نه کړو یی ای خینا ایری به نو د دې سره مینا دار چې دې سره تعلق سات نو دا د غنی زاد غنی کتاب دی دا چا سره قوت نه دي دې په سبته نو چې چا کې طلب ورتکې نه خوشرتنو ان فی ذالکہ سوره قاف کې وایي قاف څخه ذریات ان فی ذالک لذکرہ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد د قران پاک کی نصیحت او پند خدای زپاره لمن كان له قلب د چا چیزړي زغدار چاشتا سمانا صفا زړه صفا خیرن پدې نه اتنه چراشي جو ګورو سوې او تیرات فی کو کمزکی به د غلطه وې نه د په خنې اتنه راغله د قرآن فائدہ نه ورک لمن كان له غړې صفاره ورې د اسلام پنيت دی زکړه پنيت د ثواب پنيت او ذم او القسمه ذم متوقیری راغو غوغ وته نېګري ځان سره اخته ل بل سره ګپلګي یا خراکه اسکا کیدره ته خیال قرانونو لفعید نه ورګ ذرم او هو شید کله داسی چرام شي غوغم کیری کوته وغوګي خره هو دنا ګرجي بل وهو شهيد متوجيب قرآن دغلا فائده واركي ذكو يهدل المتقين متقين ما نمانونكي لا ماناك انشاء الله نروع بها سبا لغاية واخر